Egy kis ramazuri. Huhu, meg pityogós, elég hosszú ideig éltek velünk, és így szaszkatón szelte mindenki jól ismerte őket. Kiválképpen Hóhót. Hú Papa nem tévedett, amikor megállapította, hogy Huhu igazából soha nem tekintette magát bagolynak. Lélek szerint általában embernek érezte magát. Minden esetre imádott emberek köztenni, tenni, és annyira ragaszkodott a társaságunkhoz, hogy végül már meg sem próbáltuk kirekeszteni őt a házból. Ha ugyanis kizártuk, olyan elszántan kopácsolta a hatalmas kampós csőrével az ablaküveget, hogy attól féltünk betörik. A résztrótból szőtt szónyakáló jelentett ellene védelmet, hiszen jókora karmának egyetlen csapásától úgy hasadt mint a sejenpapír. Így aztán végül csak ugyan valódi házifakaj lett. Ben a házban mindig roppantól élelmesen viselkedett. Teljesen szobatiszta volt, és soha nem okozott semmi zűrt, kivéve egy, illetve két alkalommal. Nyárderekán egy szép napon meglátogatott minket egy házközségünk új káplánya, Mivel csak nemrég költözött Szaszkatomba, semmit sem tudott a bagjainkról. Mama boldogan beinvitálta a nappaliba egy csészetára meg egy kis csevegésre. Az ifjú lelkipásztor a kanapén foglalt helyet és a teáscsészét kecsesen egyensúlyozva a térdén, arról panaszkodott mamának, hogy én folyton ellógom a vasárnapi iskolát. Ekkor táltjött haza Huhú egy folyóparti kirándulásról, és miután átdöcögött a kerten, felszökkent a nappali pálkányára és bekukucskált. Az idegen vendég látán berepült ismerkedni, és egyenesen a lelkipásztor vállán kötött ki. Mama látta ugyan közeledni Húhút, és akarta is figyelmeztetni a vendéget, de elkésedt Mire kinyitotta a száját, Húhú -hú már ott kupasztott a káplánór vállán, barátságosan a képébe vámult, és nyájas hangokat hallatott. Húhú! -hú. Köszönt udvarjasan! Az ifjú segéd lelkész válasz helyet többbetten és hevesen talpraúgrott. A tea kijömlött az önnyegre, a csésze a kandallóba vágódott, és millió szilánkokra tört. Mindez ez olyan hirtelen történt, hogy Huhu elveszítette egyensúlyát. Akaratlanul is igyekezett erősen megkapaszkodni, hogy le bukvence. Amikor kissé mélyebbre vált a karmait, a káplán valódi indián üvöltésbe tört ki, és szágoldani kezdett az ajtó felé. Huhu még soha nem részesült ilyen bánásmódban, és nem is tetszett neki egy csöppet sem. Amikor a lelkipásztor kiváltázott vele a verandára, húhó széttárta a szárnyait és leszállt volna. A szárny azonban igencsak terebélyes volt és módfelebb erős. Az egyiknek a vége véletlenül megcsopta az ardibáló káplán fejét, aki ettől még hangosabban ardibált. De huhú ekkor már fenn volt a magasban. Kedvenc célkénye fájának legtetejére repült fel, és úgy megorolt a világra, hogy csak pacsaró után volt hajlandó lereszkedni közénk. Hóhó borzasztóan szeretett az emberek vállán üldökélni. Ezt olyan elővigyázatosan csinálta, hogy hatalmas karmának fogását szinte érezni sem lehetett. Amikor különösen nyájas hangulatban volt, gyengéden csipkette tartóosztapának csőréhez közel eső fülét. Hatalmas csőre olyan éres volt, hogy egyetlen csatnítással minden estő lecsíphette volna, de ilyesmi ágában sem volt, csak a fülcimpát morzogatta két káva közt végtelen gyengítségkel. Ezzel egy fikasznyi fádalmat sem okozott, még ember mégis szörnyen ideges lett tőle. Apám egyik barátjának, aki a vasútnál dolgozott, feltűnően nagy, piros füle volt. Valahányszor ellátogatott hozzánk, fülvédős sapkát viselt még nyáron is, mert, mint mondotta, akinak a füle van, mint neki, ne vállaljon kockázatot egy csipkedős bagol jelenlétében. Húhú -hú, általában szerít volt és jóindulatú, de adott esetben dübe tudott kurulni. Mama egyszer engem küldött el a közeli kis szatócsbalba bevásárolni. A biciklim egyik komiak kidurrant, így hát gyalog kellett mennem, és húú is elkísért. Alig pár lépésnyire a kapuktól összetalálkoztunk a postással, aki egy nagy köteg levéllel a kezében tartott felénk. Egészen elmerült a címek tanulmányozásába, és nem nézett a lába elé. Ahelyett, hogy kikerülte volna a hóhút, egyenesen belegyalogolt. És ami még rosszabb, még azzal sem vesződött, hogy felmérje a lába elé került akadály minőségét, hanem amúgy vaktában megpróbálta félre rúgni. Már most Huhu ellen sok mindent el lehetett követni büntetlenül, de a rúgás az más lapra tartozott. Huhu felszíszent, mint egy irdatlan méretű táskanna, és roppant szárnyaival lasnakolni kezdte a postás sírcsontját. Ehhez tudni kell, hogy egyetlen száncsapása felért egy lórúkással. A postás elejtette a leveleket, felüvöltött és hatalmas ugrásokkal menekülni kezdett, ám húhú tántorítatlanul követte. Nagy nehezen elfogtam és lecsillapítottam, aztán a postás után eredtem illőmentegeztőzésekkel. Ő azonban egy hónapig a lábát sem volt hajlandó betenni az udvarunkba. Megállt a kaponál, és addig fütyült, amíg valamelyikünk ki nem ment a levelekért. Az óhók teljesen megszokták, hogy mindenhovával nem jelentnek. Összer aztán, amikor megkezdődött a tanítás, csak keservesen tudtam a marasztalni őket. Mint már említettem, bicikén jártam be az iskolába, amely a folyó túlpartján volt, körülbelül négy kilométerre tőlünk. A tanítás első hetében négyszer késtem el, mert fél útról vissza kellett húzolnom, csak csökönyös követőimet. Végül Papa azt tanácsolta, hogy minden reggel, közvetlen indulás előtt, szárjon be őket a nagyketvezbe. Hóhó meg pityogós, már réges-rég nem szorultak a nagyketvez oltalmára, nem is használták semmire, és most úgy érezték, börtönbe csuktam őket. Kiválképpen hút bőszítette fel ez a kalácság és karmaival rögve szagadni is kezdte a dóthálót. Sürkősen alára léptem, mert szaladt az idő, és tudtam, ha még egyszer elkésem a soliból, Tanítás után benfognak tinta levesre papírfaluskával. Még a hét közepén sem éltem, amikor egy járókelő többen csikolja mutogatni kezdett valahová mögém, egy szemből jövő autó pedig majdnem a betonkorlátnál állt meg, óriási fékcsikorkással. Valami szokatlan eseményre gyanakodva magam is fékeztem, de még meg sem álltam, amikor fölöttem vadol felörvény lett a levegő, mély hangú, diadalmas. Hú, hú, hú, zengett a fülembe, és két karmokkal jól kiagyusztált madárlább telepedett meg a vállamon. Hú, hú valamelyest kifulladt ugyan, de annyira örvendezett saját teljesítményének, hogy nem volt szívem hazacipelni. Egyébként az időből sem futotta már, így aztán a bicikli karmányom velem tartott az iskoláig. Mire bekarikáztam az iskola utorára már csak két perc volt a becsengetésig, és a gyerekek csak úgy özönlöttek befelé. Gőzöm sem volt, mit csináljak húhúval. Aztán eszembe jutott, hogy van egy kis madzak a zsebemben. Előkotartam, és úgy, ahogy odakötöttem húhú -hú egyik lábát a kormányhoz. Aznap reggel az első óra történetesen francia volt. Mivel pokolian izkultam húhú -hú miatt, na meg készülni sem készültem rendesen, a felelésnél gyorsan leszerepeltem. Tanárnőnk, akit a háta mögött fifine hívtunk, kiparancsolta a katedrához, hogy az osztály színe előtt olvassa a fejemre, milyen mafla vagyok. Ott átsorogtam a tábla előtt, és azt kívántam bárcsak nyílna meg a föld alattam, amikor hangosan megszörrent az ablak. Oda kaptam a fejem, s rám a párkányon. Nem telt sok vesződtségébe, hogy szétszincálja a maczakot. Később mesélték, hogy három osztályba is bezörgetett mielőtt rátalált az igazira de amikor ez sikerült, egy percig sem totojázott. Fifi szerencsétlen módon nyitva feletette az egyik ablakot, hú, hú, ráereszkedett a pártványra, meglátott engem, és már úgy a zöld volt közénk. Valószínűleg a vállamra akart erepedni, de szértéveztett, és az utolsó pillanatban Fifi írva aztán próbált kikötni. A fényeste csiszolt kemény falapon azonban nem talált kapaszkodót. Végberendezése nem működött jól, végig szánkázott az íróasztalon, amelyről csak úgy repültek szanaszét a füzetek meg a könyvek. Fifi látta ugyan, hogy közeledik, meg is próbált felpattani a székéről, de nem mozgatta elég gyorsan. Az asztallapon végig csusszanó hú, egyenesen az ölébe huppant. Ezt követően persze volt egy kis ramazori. Engem berendeltek az igazgatóírodába, Fifi pedig hazatámolygott. Az igazgatóra azonban gondolkodó derék ember volt, és csak kisebb lelki prédikációt tartott nekem a testi fenyítésektől megkímélt. Figyelmeztetett, hogy a jövőben tartsam távol az uhút a tantermektől, különben a karhatalantól kell segítséget kérnie. Végül a család kiagyalt egy módszert, hogy a bagjok ne jöjjenek utánam az iskolába. Ezentúl minden reggel tíz perccel indulás előtt bengettük húhót meg pityogost a konyhába. Mama megedette őket a reggeléről maradt szalonnapürkéken, én pedig kiasontam a bejárati ajtón és elkerekeztem. A módszer remekül bevált, csak mamát érintette kiség kínosan, mivel a bagyok úgy beleszerettek a konyhába, hogy rendszerint ki sem tudta ebrudalni onnan őket. Egyszer hallottam, amint azt mondta egyik barátnőjének, hogy az az asszony, aki még sosem próbált tortát sütni két nagy uhúval a vállán, nem is tudja, mi az élet.